а в міліціонерський мундир та блискучі чоботи. Чудний інспектор. Вані таких ніколи в школі не бачив. Інспектор помахом руки вигнав проведеря з кімнати і сказав навздогін. Трьох. Для малої передмови. Слухаю. Швидко бовкнув проведер і вислизнув за двері. А інспектор... Озернув Ваню з ніг до голови і суворо спитав. «Як тебе звуть?» «Іван... Іваненко», – здивовано і неспокійно відповів Вані. «Добре, поклади він там твій пакунок», – показав він цигаркою на столик збоку. Ваня поспішно поклав на нього книжки і нерішуче зупинився. У цю мить двері відчинились і у кімнату війшло троє міліціонерів. В руках одного була довга, тонка гнучка, немов з гуми зроблена паличка, якась хустка. Всі троє стали біля порога і по солдатському готовно випростались. Маленьку передмову кивнув їм головою на ваню інспектор і сів за стіл у свій фотель. Міліціонери Рунко пішли на Ваню. Двоє з них ухопили його, один за плечі та руки, другий за ноги, а третій хусткою швидко накинув Ваню рот і зав'язав її на потилиці. Ваня від ошелешення і переляку не встиг навіть писнути. Після того міліціонери понесли тільце хлопця на велику зелену канапу і поклали на неї лицем донизу. Один з міліціонерів сів йому на ноги, а другий наліг руками на плечі й руки. Потім третій міліціонер, задерж синю сорочину Вані, розгладив штенці і, сильно розмахнувшись, ударив позаду гумовою палицею. Ноги і все тіло Вані рвучко шарпнулися, під голови зачулося глухе мукання, як корови із замкненого хліва. Але міліціонери ще дужче натисли на тільце, і воно ледве здригалось під дальшими ударами палиці. Їх було дано п'ятнадцять воді сказав інспектор, і додав, — не відпускайте, міліціонер. Перестав бити і, готовно спустившись рукою і з гумою уздовж тіла в чеканні, став струнко. А двоє так само тримали тільце, повернувши голови до начальника. Ваня весь час все ж таки шарпався, і з-під хустки чулось глухе мукання. Інспектор спокійно курив і читав. Коли шарпання і мукання трохи припинилося, начальник кивнув головою міліціонерам, і вони, зрозумівши його без слів, звільнили тіло Вані від своїх обіймів, поставили його на ноги, повернули лицем до стола і повели туди, не знімаючи пов'язки з рота. Очі Вані жахом були розкриті на інспектора, виснянкуваті щоки його і ніс були залиті слізьми, Чубчик, зім'ятий, стерчав у другий бік. хрупить, дрібно-дрібно трусився, але вже не плакав. Інспектор спокійно, уважно удивився у Ваню і сказав до міліціонерів розв'язати рот і вийти. Міліціонери хапливо виконали наказ і ще хапливіше вийшли. А Ваня лишився стояти там, де його було поставлено? І не зводив Круглих, повних Жаху очей З інспектора Той, видно, задоволений Результатом передмови Всмокнув Цигарку І заговорив до Вані суворим голосом А тепер слухай Це тобі було тільки Маленьке попередження Коли не будеш виконувати Те, що я тобі зараз скажу то матимеш у десятеро більшу кару. Ти розумієш, що я тобі кажу?